Слухаючи таку невеселу повість, полковник Шрам і голову понурив. Та потривай же, каже, адже ж Сомка вибрали одностайне гетьманом у козильці. Одностайне. каже. І сам преосвященний методій був там, і до присяги козаків приводив. Да як Сомко собі чоловік прямота. Той не невдогад йому, що святий отець думав, мабуть, заробити собі яку сотнягу чи дві червоних нарясу. А Басюта Ніженський водивсь у старовину з ляхами, так пронозив вже добрий. Брязнув капшуком перед владикою, той і вимудрував щось на Сомка да й послали в Москву лист. От і пішла така вже поголоска, що рада. Козєлецька неслушна. Треба, кажуть, ізозвати зуповною раду, щоб і військо Запорожє було на раді, щоб одностайне собі гетьмана обрали. І одного вже слухали. Бо Васюта хоче собі гетьманства і не слухає Сомка гетьмана, а запорожці собі гетьманом Брюховецького зовуть. Якого се? Брюховецького аж скрикнув шрам. «Що це ще за проява?» «Проява, каже, така, що, слухаєш, дай вірняти не хочеться. Ви знаєте Іванця?» «Отак, кажуть, і ще б не знати чури Хмельницького. Ну, а чули, яку наругу прийняв він от Сомка. «Чули, каже шрам. Що ж по тому?» А черевань...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 «Одважив солі добре, каже Божий чоловік, де зробив негаразд, Іванець був собі незначний товариш, де за свою щиру службу Старому Хмельницькому мав велику в його повагу і шанобу. Бувало, проживаєш у гетьманському дворі, той чуєш, коханий Іванець, Іванець, друже мій єдиний, озветься до його».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 Бо старий хміль держав уперве його сестру Ганну, так він і не злюбив, що чура орудує небожим. Да ото раз, як з'їхались до молодого гетьмана старшина, де почали радувати про військові речі, от Іванець і собі, до гурту, не мов би гетьманський чура, да щось і блявкнув з простоти. А Сомко, знаєте який? Зараз за як порох. Пане гетьмане. до Юруся. Старого пса непристойно мішати в нашу компанію. От як воно було, панове, коли хочете знати, я сам там лучивсь, той чув своїми ушвима. Да при мені ж зчинився й гвалт ночі, як Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка да ото й судили його військовою радою і присудили усікти голову. Воно б же й сталося так, панове, да Сомко видумав Іванцеві гіршу кару, звелів посадити верхи на свиню, да й провести по всьому гадячу. ха га. зареготав і черевань, котузі по заслузі.